ما شفت يا ربيك أنت, انت المعين ربي أنت من المعين انت المعين ما شفت يا ربيك انت المعين من المعين انت المعين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 <تصفح> أنت المهيب والمعين أنت المعين لولاك ما كانت ولا أرزقها أبدا تكون أوجدتها وكفلتها فالكل يا رب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 Sa Allahovom dozvolom nastavljamo se družiti s njegovom uzvišenom knjigom Kur'an i Kerimom komentarišući treću Kur'ansku suru po redoslijedu, suru Ali Imran koja je medinska sura, sadrži dvijestotine ajeta u sebi. Nastavljamo se družiti s Allahovim govorom i komentarom jer je to kako bitno za nas, naša srca, našu vjeru. Molaći Allaha subhanahu wa ta'la da nam podari korisno znanje, a korisno znanje jeste znanje iz Kur'ana, jeste znanje iz hadisa, sunneta Allahovog poslanika alihi salatu wasalama, nakon toga da nam podari brojne svoje druge blagodati koje su spomenute u brojnim šarijatskim tekstojima Kur'ana i sunneta. Pa trebamo biti radostni kada smo u prilici i kada nam je Allah omogućio da se sakupljamo na ovim ovakvim i sličnim mjestima. يتك زبر تحديث الله وصانك عليه السلالات وسلمكم كاج ما تتمقوم في البيت من بيوت الله تلنا كتاب الله يتدرسونه إلا نزلت <être> عليه <bundleips> السكة وغشدهم الررحمة وحفتهم الملاائك وذكرهم الله في من انده نكل سنات سكونا يود ن سكو ساستبت من أوكوبي والله يكش دا أشي بروجاو الله كنج a da na njih se neće spustiti smiraj da ih neće obaviti Allahova milost da ih neće obaviti meleki krilima takav skup sve do nebesa wa dakarahullahu fima indih i da ih Allah dželle vala neće spomenti kod sebe po imenu pa oni koji prisustvuju halkama skupojima, gdje se uči izučava Allahova subhanahu wa taala knjiga neka budu radostni na njih Allah جل, wala, spušta svoj smiraj spušta svoju milost šalje meleke posebne meleke, posebnu skupinu meleka koja traga za ovakvim mjestima, pa kada nađu jedni druge svi, dakle, koji su krevli u potragu za ovakvim mjestima, onda se svi na ovakvim mjestima sakupe i svojim krilima od tog mjesta do nebesa, do Allaha nad kriljuju taj skup i najveća blagodat fi i Allah ispominje kod sebe po imenice Allah nas pominje kod sebe Zašto? Zato što učimo i izučavamo njegovu, njegovu knjigu. A prije svega što izučavamo da bismo ako Bog da radili po njoj. To je najbitniji. U našem prošlom predavanju prethodio je komentar od prilike četiri ajeta. Eli tako? Prvih ajeta iz sure Alu Imranu. Elif la mim. Allahu la ilaha illa huval hajju l'qayyum. Nazala alike al kitab. Bil haq musaddiqan lima bejne jedejh. Wa anzala taurata ul'inđilu. من قبل قود للناس ان الذين كفروا باياتنا ان الذين كفروا بايه الله لهم عذاب شديد والله عزيز انتقام 18 يعني الف لام م الله يعني ما istinskog boga dostojnog obožavanja osim njega on je vječno živi Ona onaj o kome sve opstoji on ti je o Muhammedu objavio knjigu Koja potvrđuje prethodne knjige, objavio je i Tevrat i Inđil prije tvoje knjige, dakle prije Kur'ana i objavio je Kur'an i Tevrat i Inđil da bi bili uputa ljudima i objavio je Furkan, rekli smo Furkan, jeste ono što rastavlja istinu od neistine u svakoj od tih knjiga ili svaka od tih knjiga je bila Furkan u svoje vrijeme kada je objavljena i Kur'an će biti Furkan do sudnjega dana. Na osnovu Kur'ana dijele se vjernici i nevjernici. Tako je bilo dakle i za vrijeme Tevrata i za vrijeme Inđila. Zatim Allah subhanahu wa ta'ala ispominje inna ledine keferu. Nakon spomena furkana, odnosno onoga što rastavlja ljude na dvije skupine vjernike i nevjernike, govori pa kaže doista oni koji neće da vjeruju Allahove ajete, jel i njima pripada bolna patnja, teška kazna, doista je Allah subhanahu wa ta'ala onaj koji uzvraća, jel i na nasilje, na ne pravdu onaj koji se sveti dotlasmo ili dašli kaže Allah subhanahu wa ta'ala opetom ajetu sura ali i'morani inna Allahe la jehfa alaihi še'un fil ardi wala fisema inna Allahe la jehfa alaihi še'un fil ardi wala fisema. Prevelo bi se doista Allahu ništa ni na nebesima ni na zemni ni iskriveno inne potvrda u arapskom jeziku čestica za potvrđivanje doist, zaista, inne nakon ove čestice inne ime koje dolazi mora doći u mora doći u akuzativ. mora dakle da nosi na sebi jali, inna allahe la jahfa alihi še'i un došlo je ovdje še'i un neodređeno u pravilima tefsira po pravilima tefsira kada dođe neodređena riječ u odričnoj rečenici onda ima sve obuhvatno značenje Allahu ništa Allahu nije skriveno na nebesima na zemlji ništa ama baš ništa zašto? zato što je došlo ovo šeji un došlo je neodređeno i došlo je u odričnoj rečenci kada dođe dakle riječ neodređena u odričnoj rečenci onda ima sve obuhvatno značenje dakle ama baš ništa ni na nebesima ni na zemlji Allahu nije skriveno dakle Allah sve zna. Allah sve zna. Ovdje u ovom Kur'anskom ajetu rečeno je Fil ardi wala fi sema, na, na, na zemlji i na nebu Međutim mi znamo da Iz šarijatskih tekstova Iz Kur'ana i Hadisa znamo da ima Sedam nebesa i sedam zemalja. Jeli to samo na ovoj zemlji I na ovom nebu Allahu ništa nije skriveno Ili na svim nebesima i svim zemljama Na svim nebesima i svim zemljama Allahu ništa nije skriveno Allahu je sve poznato Ovdje Allah subhanahu wa ta'la samo spomenuo Kao vrstu zemlju i također isto nebo Dakle kao vrstu A poznato nam je dakle Zašto je spomenuo ovu zemlju i ovo nebo Zato što ovu zemlju i ovo nebo vidimo Ovu zemlju i ovo nebo vidimo A putem šarijaskih tekstova smo obavješteni Da postoji još zemalja i da postoji još Jeli nebesa Pa zato jeli Allah subhanahu wa ta'la Ništa ni na nebesima ni, na, ni u zemljama i na zemljama Dakle Allah subhanahu wa ta'la nije nije skriveno dakle Allah subhanahu wa ta'la ovim ajetom pocrtava na nekoliko načina podlači da njemu je sve poznato ništa mu nije skriveno i ovaj ajet treba da nas odgaja ovaj ajet odgaja vjednik da gdje god se nalazio u osami bio ili bio s drugima da zna da Allahu dželle wala njegovo stanje nikad nije skriveno Allah subhanahu wa ta'la ga prati, nadzire sve mu je o njemu poznato Pa hmm. da se ne desi da se čovjek skloni u kuću, kaže nikome, ne vidi, daleko sam od pogleda očiju, mogu da radim što god hoću. Daleko si od pogleda očiju ljudi, ali nisi daleko od pogleda Allaha džellewala. La tudrikuhu al-absar wa huwa yudrik al-absar. njega jeli, ne mogu do, do, dosegnuti pogledi ljudi, ali on dakle doseže ljude, on vidi ljude. On dakle sve nas nadzire i vidi. Allah subhanahu wa onaj koji sve zna, onaj koji sve čuje, onaj koji sve vidi. Allah subhanahu wa ta'ala, dakle, spominje nam ovaj ajet i na takav način trebali bismo se odgajati, da se stidimo. Sjećate se, i često ponavljamo te riječi od hmm, Ebu Hatima el Asamma, koji je rekao, saznao sam da moju nafaku obskrbu niko neće pojesti do ja. Pa sam time smirio svoju dušu. Ne može mi niko ukrasti moju nafaku, moju obskrbu. Ono što mi Allah propisao, to ću ja pojesti, niko drugi. Kao što je rekao Allah poslanika alihi salatu wasalam, Ino ahadukum len jumut hatta yastawfi risqahu. Niko od vas neće umrijeti sve dok ne potroši svoj nafaku Sve dok on ne potroši svoj nafaku niko neće umrijeti. Ne može nam niko potrošiti našu nafaku Kaže, saznao sam da niko neće činiti moja dijela Dijela koja trebam činiti, klanjati, postiti i ostalo što mi Allah naredio, neće niko činiti do ja, pa sam se pozabavio njima, ne čekajući da neko drugi čini ta djela jer neće niko ih činiti saznao sam da će mi smrt doći iznenada pa sam požurio da je dočekam spreman, da dočekam sa dobrim dijelima i saznao sam da se ne mogu sakriti od Allahovog pogleda ne mogu se sakriti od pogleda Allaha zato ga se stidim zato ga se stidim, da činim dijelo a on me gleda da činim dijelo koje on ne voli s kojim mi zadovoljan, Allah dželle vala me jel i gleda, zato ne smijemo mnogi od ljudi gledaju šta će reći drugi ko li ih drugi vidjeti a Allah subhanahu wa taala im je zadnji na pameti Allah subhanahu wa taala njemu ništa a baš ništa nije skriveno kao što kaže Allah subhanahu wa taala ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur Allah zna ono što oči kriomice gledaju ono što čovjek kriomice pogleda što ne zadržava pogled što znači ono što kriomice pogleda i ono što kriju prsa u sebe čak i to Ne, ne samo ono što po, čovjek pogledom prati i što gleda pa čak i krije omice, već dakle čak i ono što prsa krije. Pa su vam poznati, ajte i sura Mulk, kada su se mušrici mekje sašaptavali i govorili, nemojte glasno govoriti, čuće nas gospodar Mohamedov. Pa kaže Allah subhanahu ta'la, da li vi glasno govorili ili sašaptavali se, pa bolom vam ono što je vašim prsima on zna ono što vaši im prsim a morate se ni sa šaptao, on zna sve o ovoma. Poznati su vam početci sure Mujadala. Kad samij, kad samij Allahu qawlati tujaduluka fi zawjiha. Allah je čuo riječi one koja se sad tobom sa šaptao, raspravljala o svom mužu. Došla je Haula, kako prenosi Ajša radijallahu ta'ala anha, došla je i žalila se Allahom poslaniku na svo ali sallallahu stan na svoga muža. Došla u sobu, a išinu, kod poslanika, alihi sallama, poznato vam je kolike su njegove sobe bile, kuće, dvorci, spratovi, trebaju liftovi. A? Allahov poslanika, alihi sallama, kada bi trebao da ide na srždu, kada bi klanjao on svoje sobi na file, jer na fili suneti se klanjaju kod kuće, u svojim kućama. Da se ne čine kuće grobnicama, kaborojima, već treba ih prosvijetljiti namazima, na filama. Pa kada bi klanjao i htio da ide na seždu, a Ajša ležala, potapšao bi Ajšu da povuče svoje noge, kako bi otičao na seždu. Hm. Nije bilo parketa, nije bilo ormara, regala, da popuni. Nije imala Ajša gdje da pruži noge, kada je poslanik Ali Hisala, sam htio da čini seždu. Tako su bile male sobe, ali kaže Ajša, došla je i žalila se poslaniku Ali Hisala, sam na svoga muža. Ja sam nešto čula, nešto nisam čula, iako je soba tako je bila mala. Prigušila svoj glas. Nije željela da neko drugi čuje. Samo da čuje poslanika, ali sam, sam da je posavijete. Ali je Allah iznad sedam nebesa. Čuo i objavio. Kad se mi je Allah ukao lelati tuđadilo kifizapće. Allah je čuo riječi one koja se s tobom raspravljala u svome mužu. Allahu jala sve poznato. Čovjek je govorio glasno, ili tiho, ili držao u sebi. Allahu jala vala je sve poznato. Pa iz ovog ajeta dakle, koristi za nas dakle svima nama da se dobro pridržavamo onoga što nam je Allah naredio i da se ostavimo onoga što nam je Allah zabranio da se ne suprostavljamo Allahovim naredbama i njegovim zabranama jer Allah subhanahu wa ta'la nas nadgleda njemu dakle ništa nije skriveno on dobro prati zna hoćemo li izvršiti naredbu nećemo li jeli, izvršiti slično zatim u ovom ajetu je odgovor jednoj od skupina dakle oni se zovu kaderije pripisuju se islamu, zovu se kaderije koje tvrde Allah subhanahu wa ta'ala ništa ne zna sve dok se ne desi Allah subhanahu wa ta'ala ne zna dok se ne desi Allah subhanahu wa ta'ala nije zna, šta će biti u budućnosti sve dok se ne desi dakle, ovom ajto je odgovor njima i brojni drugi kuranski ajto Allahu ništa nije skriveno, dakle sve je poznato i poznatom je hadis od Ibn Abbasa i od drugih jeli, da je rekao Allah subhanahu wa ta'la kada je stvorio pero jedno od prvih stvorenja da je rekao piši šta ću pisati sve ono što se desi do sudnjega dana Allah je poznato sve ono što se desi do sudnjega dana Allah je dao da se to zapiše i tako se jeli, i odvija zatim vidimo iz ovog kur'anskog ajta da je Allah ama baš sve poznato ima onih koji nisu ovoliko otišli kao ove kaderije kaderije kažu Allah ništa ne zna sve dok se ne desi Dok drugi kažu Allah zna općenito Ali detalje ne zna U ovom ajetu je dokaz da Allah sve zna Ama baš ništa Allahu nije skriveno Ni na nebesima, ni na zemljama I također Ovdje malo više iz aqajda Allah subhanahu wa ta'la kaže Allahu ništa nije skriveno e, Kada ja riječ Allahu Allahom Osobinama i svojstvima Spominju se tako, na takav način se klasiciraju Njegove li, osobine, njegova svojstva Svojstva potvrdna i kako bi se reklo negacija dakle Allah subhanahu wa ta'ala ovde sebi negira neznanje Allah subhanahu wa ta'ala ovde sebi negira neznanje, kad negira neznanja, onda potvrđuje suprotnost potpuno znanje, kao što Allah subhanahu wa ta'ala u brojnim kuranskim ajitima i hadisima se spominje da nikome od svojih robova ne čini nepravdu nasilje. time Allah subhanahu wa ta'ala automatski potvrđuje potpunu pravdu Allah subhanahu wa ta'ala negira sebi san potvrđuje znači potpuni život, potpuni život i slično, pa dakle i jedna i vrsta i jedna i druga vrsta njegovih osobnina svojstava potvrđuju njegove potpuno samo na različni način zatim, kaže Allah subhanahu wa ta'ala huveledhi, u sledićem šestom ajtu huveledhi yusavvirukum fil arhami kejfe ješa huveledhi yusavvirukum fil arhami kejfe ješa la ilaha illa huvel azizul hakim on, huve, on treće lice jedine, a ne huo je ime, nije, huo je Allahovo ime kao što neki tvrde i zikre ne, takav znači, ne dakle, on treće lice jedine u Europskom mjesku on je taj koji vas oblikuje u maternicama vaših majki, koji vam daje oblik u matericama vaših majki, kejfe ješa kako on hoće, koji on hoće izgled. Allah subhanahu wa ta'ala iz svoje milosti, još dakle dok smo u stomaku naših majke ili maternicama daje izgled, Allah subhanahu wa ta'la daje nam izgled i to je od Allaho je subhanahu wa ta'la velike milosti da čovjek sebi daje izgled i vidimo šta danas ljudi rade od svojih izgleda, muško u žensko žensko u muško, jeli svakakve izglede prave od sebe ovo je dakle od Allaho subhanahu wa ta'la velike, velike milosti da Allah Jalla wa ala daje još jeli, i pogledajte kada čovjek se, kada se dijete rodi, kada majka rodi dijete, dijete je već formiran izgled je već formiran za razliku od Razuma Zalaz kod razuma Šta bi bilo da čovjek, da djete dođe na ovaj svijet Neformiranog izgleda Da se polahko razvija kako se razvija razum U kakvom bi stanju došlo djete Jel na ovaj svijet Zato je dakle od Allaho velike milost i blagodati Kad nam on još daje Likove izglede Kada se nalazimo još u Majčinoj jutrobi ili <clears throat> maternicama Kejfe ješa Kako ono hoće la ilaha illa la Hakim. Nema opet kažemo, istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Njega silnoga i mudroga silnoga i mudroga kaže Allah subhanahu wa ta'ala ovdje kejfe ješa Allah daje Allah vam daje izgled on vam daje izglede oblike još dok ste u matenicam vaših majki kako on hoće znači li to da se čovjek ne smije uljepšavati hmm šta znači Allah kaže ovdje on vam da izgled kakav on hoće znači li to da čovjek ne smije mijati izgled trajno ili ama baš nikako kakav je slučaj ukoliko čovjek dođe na ovaj svijet ili desi mu se na ovom dunjavku, životu na dunjavku sa obraćajni udes pa ne znam povrijedi lice da mu dozvoljeno da se oljepša hm? treba neko da razgranđi nam to ima dakle uljepšavanje ima liječenje ima uljepšavanje, ima liječenje vedostatak manjkavosti Allah nam daje i svoje mudrosti pogledajte kako završava ajet on je silni i mudri dakle on i svoje mudrosti daje nam izglede kakve ono hoće nekoga je učinio lijepim, nekoga manje lijepim ili ružnim neko je bio, bijel, neko je crn i drugo, muško, žensko i ostalo Allah i svoje mudrosti, mi ne znamo njegovu mudrost, ali zasigurno što god Allah dadne, što god Allah propiše, dadne, gde si i se, to je zasigurno s potpunom njegovom mudrošću. Mi ne možemo možda nekada prodrijeti u njegovu mudrost, nekada jeli možemo, ali to nije ni bitno, odvjednika se i ne traži da istražuje Allahovu mudrost. Ako vidi mudrost nekog propisa, to će ga samo još više učvrstiti, ako ne vidi, ako počne tragati... Možda on svojim manjkavim razumom, kao što ćemo vidjeti u sledećim ajitima, dođe do nekakve mudrosti koja nije Allaha mudrosti, nego on tako sebi zaključi, pa to bude razlog da se čovjek ostavi vjerim. Vjernik, što god dođe od Allaha, treba da zna da je to od potpone njegove mudrosti i da se, da se prihvati, prihvati toga. Dakle, nije dozvoljeno trajno uljepšavanje. Nije dozvoljeno da se čovjek u potpunosti, dakle, za svakdak uljepšava došlo je u hadisu, a neki kažu da je dozvoljno. Neko kaže od uleme, jer Allah subhanahu wa ta'ala pripisuje također da on daje rizk na faku kome hoće, koliko hoće. Ali nije zabranio, on se traži na fakat. Upravo traženje na fakat jedan je dakle od razloga dolaška, jer je od Allaha subhanahu wa ta'ala. Isto tako. Međutim kažu, postoji hadis, jel tako da je kod imama Bukhari da poslanik Alihi salao sam kaže, Allah prokleo žene koje se tetoviraju i one koji ih tetoviraju. Allah prokleo žene koje čupaju obrve i one koji im čupaju obrve. Ili je tako? je Allah prokleo žene one koje prade razmake između svojih zuba. Uljepšavaju se na takav način. Ovdje vidimo da Allah, poslanik, alihi sallam, priziva Allah o proklestvo. Dakle, u potpunosti da čovjek mijenja izgled kakav mu je Allah subhanahu wa ta ta'la dao A lijep je insan, dakle nema pri sebi manjkavosti, nema mahana, to će doći drugo pitanje, lijep je insan, lijepo izgleda i hoće još da se uljepša potpuno, dakle to nije dozvajeno, zbog ovog hadisa. A da se povremeno, s vremena na vrijeme uljepšava kao što se žena uljepšava za svoga muža, to je svakako dozvajeno. E drugo pitanje ja su te manjkavosti, mahane, ne znam, kod nekoga izraste zub, kod nek... čovjek izgubi zube i ostalo. To je, dakle, potpuno drugo pitanje. To je liječenje, dakle, maha manjkavosti. Dakle, to je to je dozvoljeno bez ikakve sonje. Dakle, iz ovog ajeta se okorištavamo. Vidimo, dakle, Allahu subhanahu wa ta'ala svemoći. Kad nam Allah daje, daje izglede oblike, dok smo još tako osjećušni u majčinim stomacima ili čak još jeli, u majčinim maternicama. Pa, dakle, Allah subhanahu wa ta'ala i svoje mudrosti daje nam izglede oblike kakve on hoće i vidjeli smo dakle koja je e, milost Allaha subhanahu wa ta'ala u tome i također ovdje iz ovoga ajta vidimo potvrdu Allaha subhanahu wa ta'ala lijepih imena El Aziz i o tome smo govorili prošli puta o tom imenu El Aziz silni, uzvišeni, gordi i ovdje sada se spomni ime al Hakim dakle onaj koji je mudri onaj koji presuđuje dakle ime El Hakim ima značenje I onoga koji presuđuje I onoga koji vlada I onoga koji je pun mudrosti i slično Dakle i ovo ime može da obuhati Sva ta značenja Onaj koji sudi, Allah subhanahu wa ta'la Kada sudi, njegov presuda je S potpunom mudrošću Što god Allah subhanahu wa ta'la Isto da, dakle ajete koje je objavio Propse koje je objavio, one su puni mudrosti Prepuni su mudrosti Isto što god Allah subhanahu wa ta'la Dadne drugog To nije propisano od vjere, što dadne, dakle, da se dešava, što je stvorio u ovom kosmosu, sve to, dakle, sa njegovom potpunom mudošću. Zatim, u srednoma je tu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže huveledhi enzele alejkel kitab. On opet, on je taj koji ti je objavio knjigu. <coughs> Pogledajte kako je lijep kur'anski stil. Allah subhanahu wa ta'ala spomni da stvara i dovodi nas na i ovaj svijet, zatim spomni knjigu dašto nam je knjiga putera na ovom svijetu da bi smo bili na oputi ne stvara nas tek tako i dovudi nas na ovaj svijet i ostavlja nas samima sebi prepušta samima sebi kao što kaže Mohamed hm, ibn Abdel Vahadu tri temelja enna Allahe razaqana enna khalaqana wa razaqana wala nije trukna hemel bel arsala ilajna rasulun fa man atahu dakhala djena wala nasahu dakhala nara Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio i obskrbio ali nas nije prepustio nama samima Već je poslavom poslanika komu se odazove ući će u džennet a komu se ne odazove komž je jednostavno upće u vatru. Tako Allah subhanahu wa taala dovodi nas na ovaj svijet i objavljuje knjigu da ne bismo lutali jer uh, mi na ovom svijetu imamo uzvišeni cilj. Došli smo na ovaj svijet, Allah nas dovodi na ovaj svijet zbog posebnog cilja, kako je rekao on: "Halaktul jinna walinsa illa liyabudu ja nidun". Nijednog, nijednog čovjeka nisam stvorio osim da me obožavaju, zbog toga smo A da nebismo izmiješali od sebe ibadet, kako ibadetiti Allah subhanahu wa ta'ala, Allah i posla u knjigu, Allah i posla u svoga fosanika, Muhammed a.s. Pa kaže, Huvalladhi anzela alakel kitab, Minhu ajatun muhkemat, Hunna umul kitab, Wa ucharu muttashabihat. Dakle, on objavio knjigu, u njoj ima jasnih ajeta, oni su lamnina knjiga. Dakle, glavnina, glavnina Kur'an i Kerima je jasna. Wa uharu mu tešabihat, a ima manje jasnih ajeta. Sličnih njima nisu toliko jasni. Fa'anma alledhina fi kulubihim zejk. Što se tiče onih u, src, u čijim srcima se nalazi bolest. Fa'jat tebi unema tešabahemine. Slijede oni manje jasne ajeta. Vidjet u, u komentaru, je Ibtigaa el fitna ubtigaa el Iz želje za fitnom smutnjom i iz želje za svojim tumačenjem. Wa na ja'lamu ta'wilehu illa Allah. A značenje tih manje jasnih ajeta ne zna niko drugi do Allah subhanahu wa ta'la. Varrasihune fil il ilmi yaqulun a oni koji imaju znanje, imaju u koj sebe čvrsto znanje, oni neslijede mani jasne ajet već po pitanju tih vanja ya, jasnih ajeta kada im budu rečeni oni kažu mi vjerujemo u Njih sve od Allaha amen nabih kullu min indi sve od našeg gospodara Allaha subhanahu wa taala wa ma illa ulul alba a polku ne uzimaju osim oni koji su razumom razumom obdareni pa dokle vidimo Allah subhanahu wa taala nakon što je spomenu ajet u kojima se spominje naše stvaranje dakle dolazak na ovaj svijet spominje nam i objavu knjige dakle da kada dođemo na ovaj svijet da trebamo se pozabaviti Allahom knjigom je Allahom mulimo da nas učvrsti na tome kao što Allah -Vala i kaže jel u suri Ar-Rahman Ar-Rahman, alleme al-Kur'an, halak al-Insan alleme al-Veyan svemilosni, podučava Kur'anu stvara čovjeka, podučava ga znanje odučava ga znanje. Dakle, kada dođeš ovdje, na treba da budeš usput, nisput i ostalo. Dakle, treba da se pozabaviš znanjem. I prvi ajti koji su objavljeni, objavljeni su, jel, o znanjem. Dakle, on ti je objavio knjigu, Kur'an. Zatim spominje iz čega se sadrži taj Kur'an. Pa kaže minhu ajatumah kemat. U njemu se nalaze jasni ajti. Hunna umolikitada. Oni su glavnina knjige, međutim pogledajte, oni koji znaju malo ono arapski jezik u neke riječi kaže se doslovan prijevod bilo bi ti jasni ajti su majka knjige um je majka umun arabskom je majka Ummi moja majka, ummu je tvoja majka umu hu njegova majka, umu hanjena majka umun je dakle majka hm. nakon Allaha i poslanika naju zviše nija riječ na zunjaku trebalo bi da bude kodas riječka se najviše poštej I osoba koja nosi tu riječi. Unmul kitab. Ha. Ona je majka knjige. Ti ajti, glavnina, tih, ti jasni ajti su majka knjige. Iz ovog doslovnog prijevoda možemo zaključiti da se tim jasnim ajtima treba pozabaviti. I kada dođu na manje jasni ajti, ha, pa čovjek nije siguran, kao na dunjalku, kad nije siguran pa se boji nečega dijete kome vjeruje majci vraća se majci tako isto i ovdje kada ti dođe nešto što nije jasno vrati se onome što ti je jasno pozabavi se o njim što ti je, što ti je jasno bodi <clears throat> Allah subhanahu wa taala kaže vo uharumute shabihat nakon tog dakle u njemu se nalaze jasni ajeti oni su majka knjige osnova glavnina knjige i imaju drugi manje jasni ajeti Nije rekao nejasni, Ili doslan prijevod i drugi su slični njima, ajde. Nisu potpuno jasni, ali su slični. Ha, nije rekao nejasni, pa da bude kontradiktornost, jer Kur'an nema kontradiktornosti. Od Al-Kiana meni ne ide da reći lahu Da je ovaj Kur'an od nekoga drugog, a ne od Allaha, u njemu bi našli kontradiktornosti, ali od Allaha jednok jedino. Hm? zato nema kontra, kontradiktornosti dobro, odakle kontradiktornost u ovoj vjeri je oliko razilaženje kod nas u stvari kod nas, ne u ovoj vjeri hm. pa, dakle dolazi od nas pa ovo razilaženje koje vidimo među nama je ili zbog manjka, pomanjkanja znanja, nemamo dakle dovoljno znanja ili dakle neispravno razumijevamo ili ne razmišljamo uopće o tim kuranskim ajtima ili dakle imamo nekakve predpostavke, obično naj čovjek koji ima predpostavke tako će kasnije razumjeti i ajati hadis, već dakle ima izgrađeno mišljenje i onda samo traga, kao što će doći spomenu kasnije, koji tražu fitnu i tražite evil, svoje tumačenje. Čovjek kada ima predpostavku onda je li traga samo za ajatima, hadisima koji će potvrditi njegovom mišljenju. Dakle, ehli sunnet, sredbenici, Allaho, poslanika, ali ih sa ucom jashaba, takvi ne smiju da budu. Već trebaju do budu u širokih prsa, da prihvataju prvog kuranske ajte da i kur'anski ajte i hadise izgrađuju. A ne to je moj stav. I onda do, daj dokaze. Do Kako se može protumačiti kuranski ajt hadis da udovolji mojim proaktivnim strastima, ne? Da će to nije u redu. <coughs> Zatim Allah subhanahu wa ta'ala nakon spomenja tih wa uhuru mutasharifat i ima drugih, Nema sličnih ajeta ili manje jasnih ajeta spominje one koji su se pozabavli njima. Ti manje slični ajeti pokazuje fa an-nladina fi qulubihim zay. Što se tiče onih u čijim srcima se nalazi bolist. Zaybun <coughs> bolist, fittabuuna ma tashabehuna. Oni slijede te manje jasne ajete. Te ajete koji su slični jasnim, ali nisu dakle u dolu, u potpunosti jasni kao ili glavni glavni na Pa, dakle, na osnovu ovog ajeta, na osnovu tih manje jasnih ajta ljudi se podijeli na one koji slijede njih i na one kao što će doći kasnije koji kažu sve od Allah. Vjerujemo sve. I vraćamo te manje jasne ajeta jasnim ajetima. Dakle, oni u čijim srcima se nalazi bolest. Kakva bolest? Zejk. U arapskom jeziku zejk jeste ostupanje od ispravnog. Okretanje od ispravnog. Dakle, To se tiče onih u čijim srcima postoji želja za skretanje. Neće da se drže pravog puta. Jer držati se pravog puta, stajamo u divac. Prođi dole. Prođi, slobodno, slobodno, prođi. Jer držati se ovoga puta nije lahko. Ili tako? Kako je došlo u hadisu, dženmet je prekriven iskušenjima. Dženmet je prekriven iskušenjima. I to treba da znam svoj jedan od jedan od vas a djehennem je prekriven strastima, pa ne može se u džennet ući osim preko iskušenja. Na ovom poču moramo biti iskušani, jer je džennet, kako je došlo u drugom hadisu, ela inna sila'ta Allahi galije, ela inna sila'ta Allahi djennet. Zar Allahu roba nije skupa, zar Allahu roba nije džennet. Džennet je skup, a pošto je skup, pošto je dragocjen, pošto je vrijedan, treba se dobro platit za njega treba se dobro platit za njega, odnosno treba se kroz mnogo šta proći na dunjavnju. Pa pogledajte, najbolji ljudi prolazili su najveća iskušenja, ali ih i čekaju najveće deređe, najveći stepenje u džanetu fideusu, kod Allaha dželjavara. Dakle, iskušenja su neminovna na, na ovom putu. Pa oni koji dakle neće takav put, u svojim srcima imaju jeli. bolest, imaju želju da malo za strane, da skrenu, Oni slijede te manje jasne ajete. Fa amma alladine fi kulubihim zegon, fe jette bi unemate šabehevim. Zbog čega? Ibtiđa el fitna, ubtiđa el tevine. Iz želje za fitno. Međutim, fitna smutnja ovdje se prevodi kao odvraćanje sa Allahov puta. Oni koji neće da budu na pravom putu, ha, šta mislite? Svi ljudi na pravom putu, samo jedan neće da budu. To lahko. Bila bi, što kažu, crna ovca među bijelim ovcima. Među bijelim ovcama. A, A on želi i druge da odvrati sa tog pravog puta. Znači, on da bude sam. Da ljudi gledaju u njega. Da sve oči budu uprti u njega. A? A dakle, on slijedi te manje jasne ajete da bi odvratio druge. S Allahovog puta. Ili, ili iz želje za svojim razumijevanjem on slijedi manje jasne ajete da bi proturio svoje mišljenje. Jer ne može da proturi svoje mišljenje kad su ajete jasni. Ne može nikom reći Ajete jasno, on kaže ovako je, druga čijete komentaršu. Ajete jasno, stavi možeš komentariti sad. Gotovo. Halis, on ufati manje jasnog ajeta manje jasnog ajeta da bi on proturio svoje mišljenje. Dakle, ljudi slijede, ljudi u čim srpima se nalazi bole, slijede manje jasne ajete da bi odvratili druge od spravog huta i da bi također jeli. E, svoje mišljenje proširili. وما يعلم تأويله إلا الله. A značenje tih manje jasnih ayata ne zna niko drugi do Allah subhanahu wa ta'ala. Vol rasihul fi almi jaquluna amanna bih. Kod Kur'anskoga ayata salaf, naši prethodnici su malo razmišljali. Kod učenja ishodno tome i kod tumačenja. وما يعلم تأويله إلا الله. Ako se stane ovdje a značenje manje jasnih hajata ne zna niko drugi do Allah može se stati ovdje a može se stati a značenje manje jasnih hajata ne zna niko drugi do Allah i oni koji su dobro upućeni u vjer može se stati ovako pa velika velika većina prethodnih naših učenjaka stava je ona zna tajminen ta'wiluhu illallah. Sashtayud. A značenje manje jasnih ajeta ne zna niko drugi do Allah. Zatim počinje nova rečenica. War rasihun fi almi yaquluna amannab. Oni koji imaju čvrsto znanje. A čvrsto znanje jeste ubeđenje. Ubeđenje, ne može čovjek biti ubeđen bez čvrstog znanja. Znanje koje kako tamo je li stoji u definicijama, koje ispunilo njegovo srce u potpunosti. Pa i čovjek zbog toga ubeđen I što god dođe od Allaha kaže, ja vjerujem u to. Verosikhuna fil oni koji imaju čvrsto znanje, jaquluna nabi. Mi vjerujemo i u te manje jasne ajat. Kullu min rabbina, sve dolazi od našega, našega gospodara. <coughs> ja. I Allah subhanahu wa na kraju završavao ova ajat, wa ma yadhkuru illa ulul albab. Ah, pouku uzimaju osim oni koji su razumom obdarjeni. Pouku Iz ovoga ajeta i svih drugih Kur'anskih ajeta ne okorištavaju se od tih Kur'anskih ajeta osim oni koji imaju razum, odnosno osim oni koji imaju srce. Osim oni koji imaju čisto srce. Pa što god čovjek više očisti svoje srce sve će se više i okorištavati od Kur'ana i sunneta. Čabati Kur'an ako čovjekova unutrašnjost nije očišćena. Sve se kreće oko srca. Kako je rekao Allah u poslanika alihi salatu wasalam, ala inna jer je se modre, ida salo hat salo hat jese do kulo, ida fesedet fesed el jese do kulo ela wa hi el qalb. Doista, u tielo ima eden organ, konzro zroje tielo tielo. A kon bonoston bonoston tielo tielo. Zato neset, od srca sve ovisi. Pa koliko kolko čovjek očisti srce, toliko će se okoristiti od, od Kur'ana i Sunne. A šta ti vriedi da sipas čistu vodu, ne znam koliko puta procjeđenu, destiliranu, prokuhanu u posudu koja je prljava. Na kraju ćeš imat mutnu vodu. Šta ti vrijedi Kur'an, sunnet, ako ga prihvata osoba koja nije očistila svoje srce, u čijem srcu ima ova bolest, u čijem srcu imaju pretpostavke, formirani stavu i onda samo iz Kur'ana i sunneta trebuje što će udovoljiti njegovim prohtijama i strastima. Taj se ne ništa od Kur'ana ili sunneta. Pa dakle, iz ovog Kur'anskog ajeta možemo izvući nekoliko koristi za nas. Huvalledi enzala leikel kitab on je taj koji ti objavio kitab, knjigo. Dakle, Allah subhanahu wa ta'la ti objavio knjigo. Pa iz ovog dijela, ajta se okorišta ono da je knjiga, da je Kur'an, Allah ugovor. Allah je dakle objavio. Zatim, potvrđujemo Allahovu subhanahu wa ta'la uzvišenost. Enzele, doslan prijevod, on je taj koji ti je spustio knjigo. Često se prevodi, ali kod nas, u našeg romašnog jezika, objavio. Enzele znači spustiti, a spušta se od uzgo prema dole, Pa dakle ovaj dio ajeta ukazuje da je knjiga odnosno Allahov govor došao od ozgo prema dole. Da je Allah je uzvišen i brojni i kur'anski i hadijski tekstovi i islamski učinje su složni. I razum i fitra čovjekova prirodnost ukazuje da je Allah subhanahu wa besa. Mašta dakle drugi govorili, pokušavali da proture među obične ljude ubjeđenje, tvrdnju da je Allah na svakom mjestu gdje god se spomeni. Jeste Allah subhanahu wa ta'la sa svojom podruškom, sa svojom pomoću, uzvijernik gdje god oni bili. Ali Allah subhanahu wa ta'la sa svojim zatom, sa svojim bićem je iznad sedam nebese. Brojni kur'anski ajeti govore o tome. I direktno, indirektno. Koliko? Šešt, sedam ajeta govore da se Allah uzvisio iznad arsa. Zatim hadisi jasno govori. Allahov poslanika alihi sallu sam da je rekao da je potvrdio ili da je svojim postupkom na to ukazao pa što se tiče je li njegovih riječi poznato je li subhana rabbiyal aala subhana rabbiyal neka je slavljen daleko od svake manjkavosti uzvišeni gospodar gospodar moj gospodar koji je uzvišen pa kada bi dobio kada bi dobio allahov poslanike upućivao poznato je jeli, na bedru i na drugim je u drugim bitkama kada je bila teška situacija Vjernika, kada je bilo ih mnogo mnogo manje od nevjernika da bi Allahov poslanika sallam, podigao ruke i svoj pogled prema nebesima dobio Allahu subhanahu wa ta'ala zatim što se tiče potvrde kada je došla ona žena muavija ibn hakem kada je pretukao ženu odnosno svoju sluškinju pa se požalio Allahovu poslaniku sallam, taj svoj postupak pa je on pozvao i upitao gdje je Allah u jednom rivajtu stoji da je rekla iznad nebesa, u drugom rivaču stoji da je pokazal ja, pokazal, po poslanika alihi sallam sam je rekao, poslije je upitao drugo pitanje, ko sam ja ti si poslanik pa je rekao, Moabija pustio, slobodio, ona je vjernica dakle potvrdio je dakle jasno i svojim riječima i svojim postupkom i čak potvrdom i suneta Allahov poslanika alihi sallam sam postoji dokaz da je Allah iznad nebesa, islamski učenjaci svi se slažu ahli sunnet od džemace slaže da su dakle da je Allah dželavala iznad nebesa Razum također potvrđuje Kada bi te neko upitao Jel visina Uzvišenost potpunost ili manjkavost Šta ti rekao A nizina šta je Manjkavost ili potpunost Jel bolje da čovjek bude uz, Visočiji uzvišen ili da bude Nizat da ga svako gazi hm? To razum potvrđuje Allahu jalla vala pripadaju Sve osobine potpune Njegovog potpuna, potpuna, jeli potpuno usome, jel potpunost pripadna. Allah je u njegovim imenima i u njegovim jel, osobinama, on je potpun. I također fitra. I također fitra. Niko od nas kad dovi Allah subhanahu ta'ala nije spustio ruke dola, niti je spustio desno, niti je spustio lijevo, niti je okrenuo ovako, pogledajte čak za Ivrta. Koliko čovjek neće da razmišlja. Kao u prvosti pošto smo govorili kako oni obožavaju miševe. Ljudi sa diplomama, doktori obožavaju miševe. Obožavaju krave. Kad počnem s njim govoditi, je, nemoj da se raspredaš samo u ovom objeđenju. Čovjek nosi doktorsku disertaciju. Doktor, inženjer, on obožava miša. Ha A ovi koji isto kaže je Allah na svakom mjestu, neka pogledaju samo u danima velike suše. Kako krave, kako ovce tižu pogled prema nebesima. Hm. Davoljno i vretno tako dakle da mnogo šta iz Kur'an ski ajti tekstovi i razumno fitra je ukazuje da Allah subhanahu wa taala visoko iznad iznad sedam nebesa zatim iz ovog ajeta se okorištavamo i vi vidimo da tako dakle, u Kur'anu postoje jasni ajeti i uglavnom većina većina takvih ajeta ta je jasna glavnina knjige Kur'an Kerima jasna postoje ajeti koji su manje, manje jasni Također, iz ovog ajeta se okorištavamo umul kitab hunna umul kitab obaveza je manje jasne ajete vratiti jasni ajetima. Kako bi nam i oni postali jasni? Ono što nije jasno vraća se, upoređuje se sa jasnim i onda i oni postaju jeli, jasni. Zašto je Allah subhanahu wa ta'ala dao ajete jasne i manje jasne? Da bi se pokazali oni u čima je srcema bolest i da se pokazalo oni koji su objećeni. Znači dakle, Allah subhanahu wa ta'ala dao je jasni ajete i manje jasne ajete da bi se utvrdilo koje je ispravnog vjerovanja ispravnog objeđenja, čvrstog ubjeđenja i oni dakle u čima se srcima nalaze bolest pa vidimo dakle zbog čega oni u čima se srcima nalaze bolest zbog čega slijede manje, manje jasne ajete i također iz ovog ajeta vidimo koliko je vrijedno znanje i koliko je vrijedno da čovjek traži znanje, da se on sa tim znanjem smiruje što god dođe od Allaha tala, kada je to znanje isplanilo njegova prsa isplanula, njegova srce kaže ja vjerujem To je od Allaha došlo, ja vjerujem u to. On je al-hakim, sve što je propisao, to je dakle sa potpunom mudrošću propisao. <coughs> Zatim vidimo ovdje, kažu oni koji imaju znanje, kullum min indi rabbina, sve od našega, sve od našega gospodara. Dakle, Allah subhanahu wa ta'ala šali nam. Pogledajte, zašto je ovdje spomenuto ima Rab, kullu min angi Rabbina, sve od našeg gospodara. Allah subhanahu wa ta'ala kao što nas obskrbljava hranom, jelom i pićem, isto tako obskrbljava nas i svojim govorom, odnosno uputom, odnosno knjigom. Allah subhanahu wa ta'ala zato je dakle ovde spomenut Rabb, Rab je zato dakle, onaj koji stvara, koji je država, koji uređuje, koji ukazuje svoje blagodati, a jedno od najvećih blagodati za nas jeste dakle ova ova knjiga. I vidimo također iz ovog ajeta ko se okorištavao od Kur'ana, okorištavao se dakle samo onaj koji koji ima čisto srce. Zatim kaže Allah subhanahu wa ta'ala osmu ayet Rabbena la tuzik kulubena ba'de idhedejtena vaheblena min ledunke rahme inneke antal vahab gospodaru naš ne dozvoli da skrenu naša srca la tuzik kulubena ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si ih uputio na pravi put i podari nam od sebe milosti doista si ti onaj koji mnogo daruje ovo je dova koji oni koji slijede manje jasne ajeto čim srcima se nalazi bolest ne onih koji imaju znanje a dakle, ovaj ajat se nastavlja war rasihun filal limu yekuluna amanna bihi kullu min injrina wa oni um tim srcima se nalazi čvrsto znanje koji su koji kocevi imaju čvrsto znanje oni govore mi vjerujemo u to sve od našeg gospodara dalje se nastavlja dova, rabbena la tuzu kulubana gospodara kada vide oni imaju znanje kojuju blago da tu živaju. Kada vide one koji slede manje jasne ajte i po tome se prepoznaju da u njihovim srcima se nalazi bolest, oni koji imaju znanje kažu gospodaru: "Ne dozvoli nama da naša srca budu kao njihova, a naša srca skrenu." La tuziq qulubana ba'de Ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što se ih tije uputio na pravi put. Od pet vidimo u ovoj dovi da je srce najbitnije. Ni rekao Allah subhanahu wa ta'ala ne spominje dovu da dakle, tih učenih ljudi ne dozvoli da skrenu, ne znam, naši pogledi, naše oči, naše ruke, noge, već, ne dozvoli da naša srca skrenu. Zato je došlo da čovjeku sutra na sudnjem danu ništa neće vrijediti ako dođe nečistog srca. Vrijedit samo čisto srce. Javu me la janu wala benun, illa men at Allah bi kalbin srb. Toga dana ništa neće vrijediti, imetak, niti potomstvo osim onome koji dođe pred svoga gospodara s čistim srce koji dođe čist tog srca kao djednik njemu će koristiti metak koji je podijelio radi Allaha subhanahu wa ta'la njemu će koristiti potomstvo koje je imao hejrli, ali ostao ali onaj koji bude imao potomstvo i bude dijelio i metak kao nevjednik imao potomstvo bitange bili, bili banditi bili ništa mu neće koristiti a zato što on bio najveća bitanga najveći bandit, nije dakle traži oputu, nije modljava Allaha dželda Vala. Hmm. Gospodaru, ne dozvoli da naša srca skrenu nakon što si ih uputio. Nakon što si ih uputio, je li sad da se čovjek ponosi nakon što si uputio naša srca, da se čovjek hvališe tim? Ne, pa je, dakle, upravo ovo je zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Nakon što si nam ukazao svoju milost. Gospodaru, mi, mi spomnijemo tu tvoju milost. Mi spomnijemo tu tvoju blagodat jer je jedan od načina zahvaljivanja Allahu subhanahu wa taala na njegovim blagodatima i govor o njima wa amma bi ni'mati rabbika a što se tiče blagodati tvoga gospodara pričaj o njima hm. pa oni ovdje govori nakon što si uputio naše <coughs> srca nakon što si nam podario tu blagodat evo mi je spominjemo mi se zahvaljujemo ne dozvoli kao da dakle takve vjernice plaču nakon što si nas kada vide Jako je rekao, Hasan Hasana vasi, ne pitaj za onoga koji je skr zašto je isreno. Ne pitaj za onoga koji je skrrenuu zašto je skr kreno. su iskušenja veič. jer su rijetki koji mogu ostati na tom putu. Malo će biti Allah i zahvalnih robova, malo će biti je tako iskrenih vjernika, Lokaliuminaja i badje je šepur, malo je moji zahvalni rogo, kaže Allah. Viednici, kada lje druge kako odstupaju spravog puta, vračaaju se svojim predhodnim stopama, kao da plaču u svome gospodaru i kažu nakon što si nam se putio ne dozvoli da naše srca skrene. Niko od nas ne smije biti siguran makon bio. Makoliko imana imamo, makoliko znanje imamo, niko od nas ne smije biti siguran da ostane nikad njeneta. Niko. Niko. cijeli i svoj život treba da provede između straha i nade. Da strahuje i da se nada da strahuje, jeli malo djelovala primio dobra djela <gled> ili nije, ali opet da nekvarne da ne izgubi nadu. Ha, vjernim da dakle, treba u ovom svome životu na dunjalku da se vodi sa strahom, sa nadom i sa ljubavlju. Da dakle, da strahuje i da se nada i da zbog toga sva djela čini Allahu subhanu ve taala iz ljubavi. Nekako jedna skupina, ha, na dunjanku obožava Allaha subhanu ve taala samo sa ljubavi. Poznati su koji, drugi da dakle, to sa nadom, još brojni Allahom milosti, Allah Allah Allahom milosti jeste. Nebi, ubadi, obavijestimo rogovo. Pa sam ja doista milostiv. Onaj koji mnogo prašta, ali takođe rogovijesti da je moja kazna žestoka. Kaže Allah djelova. Hm. I treći koji istragoyu govori. Allah subhanahu sa strahom. Nis ta čuvaju se što god kuf kuf kuf je li izlaze iz kakav god grijeh da učinu, je oni smatrito nedjerstvom dok dakle vjednici koji slijede Allahu poslanika alejsolutom njegovo ashabe obožavali Allaha subhanahu teala sa strahom, nadom i sa ljubavlju Allah džellal veala kada govorio Zekrijao alejsenatu selam ale nevine alejsolutom njegoj poruci kaže innahum kano yas'aluna til khairati ve yed'una lana oni su žurli da čine dobra djela i dozivali su nas i straha i nade samo oni koji svoj život bude provodio na ovakav način bude živio između straha i nade i ustrajavaće učinjenim dobrih dijela onaj kod koga preovlada, preovladava nada, pa neće činiti dobra dijela sam dobar, Allah je milostiv ako je pogrešim, Allah će odprosti što da čini dobra dijela a ovaj također koji strahuje, slama se, slama se, slama se strahuje na kraju će ostaviti vjera neće moći, da se nosi jer je rekao Allahov poslanika wasalam, doista je ova vjera lahka i niko se neće hrvati s njom niko neće se preopteretiti više propisati sebi više nego što je propisan da ga ona neće slomiti odnosno ona će nastaviti a on neće nastaviti on će ostaviti, on će ostaviti hm. i pogledajte kada se spomni opis onih koji su ušli u Medinu da ubio Osmana radijelullah Havariđi i drugi najgori ljudi koji su skupili, se skupili spominje se njihov opis jeli, da su njihova čela jer na njihovim čelima nalaze se znakovi od seždi Njihove ruke ovdje, oh, dlanovi zadebljava, koljena zadebljava, jeli od dugog boravka na srta. Međutim, pogledajte, zbog čega su došli? Što su radili? Ubili Osmani, radijel Allah. Ubili kada učio Allahovu knjigu, Kur'an. Kada učio Allahovu knjigu, Kur'an. Kako kaže, jeli njegova supruga, ubili su ga, a doista i cijelu ovu noć prozoruje Allahovu knjigu, učiti Allahovu knjigu. Učiti Allahovu knjim. To što ubili onoga koji je ženio dvije kćirke Allahovu posanika, ali hi dunnu rejn jedno pa umrla pa je poslani, pa ga poslanik Alihi sallam ženio i drugom pa je kada je umrla druga kaže da imam treću da ubiju treću da za osmana pa je rekao doista se osmana stide melek zato da se ja ne stidim. i dolaze pametnjakovići ubijaju osmana radi Allah hm. ubijaju osmana radi Allah i pogledajte kakvi su od ibadeta i Allah u poslanik Alihi sallam brojim drugim hadisma opisuje i kaže vaš ćete ibadet prezirati kad vidite kakav ibadet će li oni. Koliko su i badetu. Međutim, jomru kone mine binkama, jomru kore nije mine sahim. Izlaze iz vjere kao što? Strijela izleti iz luka ili kako strijela proleti kroz ulo. Po drugom tumačenju. I ništa na toj strijeli ne ostane. Ništa se od tog i badeta nisu okoristi. Zato, dakle, vjernik treba da obožava Allaha Subhanahu Tala sa strahom, sa nadom i sa sa ljubavim. Dakle hmm. Gospodaru ne dozvoli da naša srca skrenu ako što si ih uputio. Niko od nas ne smije biti siguran. Niko od nas ne smije biti siguran da će ovaj svoj život provesti iskončati skončiti kao vjernik. Zato treba da dobije Allah subhanahu wa ta'ala za to što je god moguće više. Kako kaže Anas radija ta'ala, jedna od najčešćih dova Allahov poslanika alihi sallam je bila, Ja mukallib al-qulub, stabiq qalbi ala dinik. O ti ko okreće ljudska srca u čvrsti moje srca na tvoje jer. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem uči. Kako mi uči? Kaže najčešće adaba. Anas radijallahu ta'ala kaže: "Šta se bojiš Allaha, poslanice? Za nas povjerovali smo u tebe i mi te slijedimo. Za se bojiš za nas da se nećemo od pa kaže doista sva ljudska srca su so između dva Allhova prsta oni okreće kako hoće." Niko ne smije biti sigurno. Prošle puta sam spomin, spominjalo jeli, primjer onog kršćanina koji je primio islam. Za vrijeme Allahovog poslanika alihi Hissalocam živio. Naučio iz njegovih plemenitih usta suru Al-Bekar, Ealu Imranu. Svoja koljena prislanjao uz njegova koljena. Iz koljena Allahovog poslanika Ali Hissalocam jučio Kur'an od njega. Naučio suru Al-Bekar, Ealu Imranu. Pisao objavu. Bio pisar pisao objavo za Allahim poslanikom Alihisalu, sam sjedio pored njega kada bi došli ajati bili objaveni poslanik Alihisalu, sam citirao, on bi pisao pa se vratio u nevjerstvo i posle se još i smijavao i govorio, Muhammed ne zna šta sam ja njemu pisao poslanik Alihisalu, sam nije znao da čita kaže, on, ne zna šta sam ja pisao od objava pa nije ostao dugo kod svojih svoje vraci umroo Pa u Kabor. Na večer ga ukopali, sutradan ga zemlja izbacila. Iz Kabor. Pa su rekli njegovi, ovo je dijelo Muhammeda i njegovi drugova. Krivo ime što je ostavio njihovu vjeru, pa su došli da ga jezijete uznemiravaju na ovakav način. Iskopali ga iz Kabor. Ukopajte ga u Ameku. I još dublje. Pa su ga još dublje ukopali. Sutradan, ponovo zemlja ga izbacila. Pa ponovo, treću noć, u treći dan. Sutradan, ili četvrto jutro zemlja kaže, ostavite ga, nij Hritsko i malo Buhari. Pa također poznato me. Allah dželjavala spomnije u Koranu čovjeka. Kako je li stoji u ajetu. I im kazujim o onome koj, kome smo mi ukazali. Dali svoje ajete. Dali svoja znamenja. Čuda. Čovjek je bio čega se doba primalo Što god zatraži od Allaha subhanahu tala Allah daje. Pa su došli jehudi i tražili od njega. Ta dobi protiv Musa da dovi protiv Musa alihi sam pa je dovio da ga Allah ponizio a pogledajte koj mu je Allah dao koj mu je dao blagodat što god bi tražio Allah bi mu dao pa je protiv najboljega Allahov groba autorija Musa alaihissalatu sam hmm. pa ga Allah ponizio da se spomnije poput meseluhu ke meselil kelb njegov primjer poput primjera psa muta'mil alaihissalatu sam Ako na njega govoriš on isplašenog jezika da će, ako se okreneš onega no on pidaće. Poput primjera zato niko ne smije da bude siguran. Što god čovjek ima više znanja, što god se čovjeka ima poveća, sve treba da bude skromni, treba da je ponižni. Wa ibadurrahmanil ladina Prva osobinam pred kraj surel Furkan. A robovi milosti jesu oni koji smireno hode po zemlji. Na holice Ne uzdiju se, ponos vjerom je jedno, a oholost na drugim ljudima je drugo. Ponos je prijeko potreban, a oholost je strogo, strogo zabranjena. Dakle, niko ne smije da bude siguran, mis treba, kao što Allahu u poslani talih i još više trebamo dobiti Allahu s.a.v. da učusti naša srca jeli, na istinu. Dan ne skremu naša srca sa istine. وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَحَابِ I podari nam od sebe milost, podari nam od sebe milost, podari nam od sebe milost, podari nam od sebe, milost, nam od sebe milost, na ovom putu, smiluj nam se i nakon toga, nakon ustrajnosti na tom pravom putu, podari nam i sve druge svoje milosti, jer se pod milošću podrazumio prije svega, jel Allah subhanahu wa ta'ala milost, a nam se Allah smiluje, podari, jel svoje rahmet, a zatim da nam daruje brojne druge svoje blagodat jer spomni se pod Allahu milosti doslovno da se spomni jele džennet pa kaže Allah subhanu teala hadis je doista je džennet tvoja milost ja ću ga dati kome ja hoću doista je džennet tvoja milosti ja ću smilovati jele kome kome ja hoću je i na Tataruncu inna anta alwahhab zašto treba tražiti od Allaha subhanu teala zašto on onaj koji mnogo daruje onaj koji mnogo daruje onaj u čijim rukama se nalazi sve riznice njegove su ne mogu se opisati jel poznat hadis kuci o robovi moji kada biste svi vi, od prvog do zadnjeg i džini i ljudi stali svi i zatražili svaki od vas ono što mu treba i ja dao svakom to što zatraži to ništa ne bi umanjilo moju vlast ono čime ja vladam nikoliko je kada se spusti u more šta zauzmim? ništa ta igla kada se spusti u vodu ništa ne zauzmim Isto toliko kada bismo svimi od prvog do zadnjeg, od Adama aleyhi salatu sam do zadnjeg med kojima će se sudnji dan desiti. Svi tražaju od Allaha subhanahu ta'la dao svi Ništa ne bi umajalo njegov Zato treba tražiti od Allaha. A kad Allah subhanahu ta'la obeća da će dati, ili kad tražimo od Allaha i Allah daje, on da zasigurno da će nam više nego što traži. Da će nam sigurno i da će nam više nego što traži. Treba dobiti Allahu subhanahu wa ta'ala, jer Allah će zasigurno nam dati nešto, ili dakle to što tražimo, kako je došlo jeli, u hadisima, Allah će dati, odazvati se našoj dobi pa će nam dati ono što tražimo od njega, jeli, svakako dozvoljno kad tražimo, ili će shodno tome odagnati zlo koje nam se sprema, koliko dobro tražimo, ako nam se sprema zlo, toliko zlo će odagnati od nas, ili će tu dovu ostaviti za sudnji dan pa će nam vrijednost te dove dati na sudnjim danu kada nam, bude, kada nam bude najpotrebnije zato dakle nikad čovjek ne treba prestati doviti Allahu subhanahu wa ta'la stalno treba prestati doviti kao Allah će sigurno jel, odazvati se kao što kada bi čovjek stojao pred vratima i kucao, i kucao, i kucao, i kucao neka će se otvoriti je tako isto a trebamo vakucati na Allaha vrata to je najpotrebnije jer on daje zasigurno i daje više nego što treba međutim a radi vrata jedan ajet sure surel baqa na 28. stranici vaida se elake ibadi anni fa inni qarib ugibud da'watid da'i idha daa ako te moju robovi upitaju za mene pa ja sam doista blizu odazivam se dovi onoga ko ime dovi onaj ko ime dovi Ako te moji robovi upitaju za mene, pa ja sam doista blizu, odazivam se dovi ono, onoga, onome koji mi dovi. Zašto je Allah ovdje spomenuo prvo blizinu, pa onda odazivanje dovi? Ha inni karib u džibu da. Doista sam ja blizu, odazivam se dovi. Smijem leko prokomentar sad. Smijem leko reći. Kako? može i to. Ne, ne, ne, ja pitam, znam šta hoćeš da kažeš. Pitam zašto ovde prvo stoji Karib, pa onda da se odaziva. Blizu, pa se odaziva dovi. Onogakoji dovi. ko dovi kumači. Kać, kać Ili ja sam blizu, vaše dove sigurno dolaze do me neće odlazati. A dobro, može pa i Pa neće tu mi to naj, blizu Allah, to mi se blizu. Nebo blizu. Kaže se u trsirima i da se eleke i badi kada te moju robu, dakle vjernici u mene, upitaju za mene, reci ja sam blizu, odazivam se dovi onoga koji mi dovi da je vjernicima a tu vidu na otki je primjer takav isti Allahu, Allahu pripada na primjer da je vjernicima draže da budu u Allahovi blizini nego da im se Allaho da zove. za vjernike veća blagoda da budu u Allahovi blizini nego da im se Allaho da zove. jer kada budu u Allahovi blizini kad tad Allah će im se odazvati ti da si u blizini onoga koji ima pa prvi put kad zatražiš ne odadne te nije biti to ja sam bliže s tebe da kad ćeš dati <laughs> ali ako nisi bliz, blizu njega zatražiš i on ti dadne kad ćeš ga više srest hoće li ti više da. za vjernike dakle preće da budu u Allahove blizini a budu blizu Allaha subhanahu ta'ala nego da im se Allah subhanahu ta'ala da zove kada, kada traže inneke entel wahhab doista si onaj koji mnogo daruje inneke entel wahhab doista si onaj koji jeli mnogo daruje Onaj koji mnogo daruje. Mnogo daruje zato što ima sve u svome posjedu i može mnogo da daruje. Al-Wahab. Nije redu, dakle, neki kada odgovaraju na ovaj termin Wahabije, a ima ih, jeli, da vežu za ovo Allahovo lijepo ime. Oni govore kako oni koji nazivaju takvu skupinu ljudi vahabijama da se ismijavaju sa Allahom imenom al-Wahab. Naprotiv, oni se ismijavaju kada tako tumače. Oni se ismijavaju sa tim Allahom imenom kada tako tumače. Vahabije kao deminutiv od al-Wahab. Znači, ne ima ona baš nikakve veze to ime, Allaho lijepo ime al-Wahab sa skupinom vahabije. Govorili smo ovdje nekoliko puta, ali možda ima onih koji nisu čuli. Vahabije su postojale. Allah zna da li danas Wahabije su postojale i tvrdili su za sebe da su Vahabije. Busali se u prsa. Postojali su. Međutim, daleko daleko, u kojem drugom, pred krajem drugog hijđarskog stojica, ili u drugom hijđarskom stojici su postojali, dakle, njihovo snimač je bio Abdul Vahab, 197. godine po hijđrije umro. I to je bila jedna u to vrijeme od najortodoksnije skupina Havariđa koji su ubijali muslimane ostavljali nemuslimane koji su uopće zabavljali nemuslimanima ubijali muslimane, ostavljali nemuslimane i o njima se prenosilo s koljena na koljena dakle muslimani su bježali od takvih spomniju se i mjesto gdje su boravili muslimani su bježali jer fali će im samog hvala Bježali su. i od njima se prenosilo s koljana na koljano. Kada je došao Mohamed ibn Abdel Wahab, još pogotovo u njegovom imenu ima malo što bi mogli da povežu. Kada je došao Mohamed ibn Abdel Wahab, došao sa ispravnim aqaidom. U njegovo vrijeme fikir bio razvijen. Hadis također, kiraet je arapski jezik, međutim dosta je bilo natruha, dosta je bilo izmijennog ispravno vjerovanje. Obožavali se kaburovi, talafilo oko kaburova, oko nekakvih svetih stabala i slično. Žena kada ne bi mogla da zanese, dođe do stabla, zagrli stabla i traži stabla porod. E ja daći ti. To je djelo širka, izvodi i izvjeri. Pa je sejh Muhammed ibn Abdel Vahaba, rahimahullahu ta'ala, došao da to ispravi. Allahom dozvolu, Allah ga poslao. Zato, da ta, da, dakle, izvitopirena, iskrivljena objeđenja da popravi. Međutim, kao i danas ima ljudi koji postiču, jel' tako na tavafu kakaburova na posjeta torbetima na prinušenje žrtve određenima i ostalo Pa kad se pojavio Mohamed ibn Abdullahab njihov interes je došao u pitanje Na takvim mjestima skupljaju se ogromne pare koje se posle slivu njihove džepove Pa dakle zasmetao im je Mohamed ibn Abdullahab pa vid, vide u njegovom imenu Ibn Abdil-Vahab, znači možemo povezati, pa su rekli, čuvajte se ljudi, on je od Vahabija. Prenosilo se s koljena na koljeno, ko su Vahabije? Pa da bi udaljeli, udaljeli ljude od njega, da ne bi on dostavio im ispravno vjerovanje, hm, govorili su, on je Vahabija, od njega. Ubićelo Tako u svakom vremenu, kada dođu ljudi sa ispravnim vjerovanjem, nečiji interes mora doći od pitanja i poznato da neimenujemo ovdje pred kamerama, cijih interes dolazi u pitanju. Kada dođe se sa kuranskim ajitima hadisima. I upravo od takvih, onda dobivamo etikete Vahabije. Ovo je dakle ispravno tumačenje odakle vode Vahabije korijen. Porijeklom. Ne, ni od Muhameda ibn Abdel Vahaba. Oni koji pripisuju ovaj termin za Muhameda ibn Abdel Vahaba činijemo neprav nasilje. ne on dakle nikad sebi nije prizivao to ime postojala je skupina u drugom hirdeskom stoviću koji šuse busali u prsa i govorili hvali će svoga veličajući svoga jeli, predvodnika, Abdul Wahaba zato dakle nije uredno da se veže za Mohameda ibn Abdul Wahaba kamoli da se veže za Allahov ime al-Wahaba dakle to je smijavanje s jednim i drugih. drugim iz ovog kuranskog ajta dakle vidimo da trebali bismo doviti Allahu subhanahu wa ta'ala na ovakav način rabbena la tuzit kulubena ba'de idha deytana jer na način dove oni koji imaju znanja ili koji teže da imaju čvrsto znanje, čvrsto objedinje u svojim prsima zatim vidimo rabbena i većina dova otpočne na ovakav način, ili Allahumma rabbena ili rabbena otpočne na ovakav na ovakav način Zatim vidjeli, vidjeli smo je kolika je potreba naša za ovom dobom kada je Allahov poslanik alejhi sallam toliko dobio do Allah subhanahu wa taala učvrstiti srce na istini, onda smo mi daleko daleko veće potrebe za tim. Također iz ovog je li ajta vidimo da onaj čije srce ostane na istini, ako Bog da može se ču, može očekivati dobro. Onaj čije srce bude na uputi, skonča svoj život na tome, ako Bog da može se nadati, nadati uputi. I da preskočimo malo Zadnji ajed da bi smo završli O ovu stranu Rabbena inneke džani un nasi lijevnil la rajbe fih Inna Allahe la juhlifol miata Gospodar naš Doista ćeš ti sakupiti sve ljude Na danu u koji nema nimalo sumnje Sakupit ćeš sve ljude Na danu koji nema nimalo sumnje I ti Gospodaru Allahu si onaj koji država svoje obećanje, odnosno onaj koji neće iznevjeriti svoje obećanje, Allah ale obećao Kur'an, ogroman broj ajeta govori o sudnjem danu, pa istintosti, naprotiv, dakle, skoro trećina Kur'ana govori o tome, o tom pitanju, dakle, o narodima koji su vjerovali u proživljenje, koji nisu vjerovali u proživljenje šta čeka jedne nakon proživljenja šta čeka druge, trećina Kur'ana govori o tome narod koji se odazvao poslanicima i vjerovjesnicima i njih čeka dobro nakon proživljenja i oni koji se nisu odazvali njih čeka kazna nakon proživljenja, naći ćete 24 imena za sudni dan u Kur'an i a ono što se imenuje brojnim imenima to ukazuje na njegovu važnost onaj koji ima mnogo imena koji ima mnogo osobina dakle sve važni, sve je ugledni a kaže magistar, doktor, docent ah, i ovaj onaj ha, čovjek bitan za nas e tako, dakle, za sudnji dan 24 imena se spolnio. jer i to je dan u koji je ama baš ne imalo sumnje, u araškom jeziku termin za sumnje šek Allah subhanahu talavu ovdje kaže la rejbe fih. rejbe, dakle, na još većem stepenu odnosno onaj koji bi mogao opravdano za sumnje i onaj koji sam sebe tjera da sumnja. dakle, ne gira poriče proživljenje Dakle, to je dan koji se ne može negirati. Ima ljudi koji negiraju, ali zasigurno će se desiti. Zasigurno će se desiti, jer Allah, Jalla, Vala, toliko je dao dokaza o istintosti njebog proživljenja. Čitajte sura Al-Bekare, brojni dokazi, brojni primjeri da je Allah na Dunjaloku usmrtio ljude, pa ih oživio. Sama ova zemlja, ovo, gledali smo, sinoć, kiša pada. Nakon kiše je Allah subhanahu ta'la dadnje da zemlja živne. Dakle, brojni primjer koji ukazuju da je proživljenje istini zato je li Allah subhanahu wa ta'ala sakup nas sve toga dana od prvog do zadnjeg od prvog do zadnjeg iz ovog ajta vidimo dakle koja je Allah subhanahu wa ta'ala sve moći koliko je Allah kadar sakup će nas sve nakon što smo postali prah istruhnuli u potpunosti iz dakle je li kako se kaže repnjače ona ostaje iz toga će nas Allah subhanahu wa ta'ala sve stvoriti sve od prvog do zadnjeg I samo nas, ljude, stvorit će, dakle, i životinje, dovest će na sudnji dan. I to je, dakle, dan u koji, ama baš nije minimalno sumnje, Allah subhanahu wa ta'ala obećao i da će, dakle, da se to obećanje i ostvari. Staćemo, ako boga ovdje, nakon ovih ajeta, odpočnije govorili o nevijednicima. Ako ima neko nešto da pita, subhanahu wa ta'ala, wa ta'ala, subhanahu wa ta'ala, subhanahu wa